Hatodik fejezet Valamivel több mint egy héttel a legutóbbi verseny is az öreg őrjáróval történt találkozás óta, amikor Vattó behívatta annakint az ócskás boltja dohos belsejébe, és utasította, hogy suhanóva menjen ki a dűnetengerre csereberélni a dzsavákkal. A dzsavák ezek a roncskutászok droidokat kínáltak eladásra vagy cserére, közöttük szerelőket is, és bár Vattó nem szívesen vált meg volna érvényes bankjegyektől, nem akarta elszalasztani egy kedvező csere lehetőségét. Anakin alkudott már a dzsavákkal korábban Vattó megbízásából, és a tojdari tudta, hogy a fiú ehhez is remekül ért. A kék színű arc közel tolult Anakinéhoz, az apró szárnyak veszettül verdestek. Hozd mindent, ami kell, fiú, de ne fusseráld el, el! Azzal bízta meg anakin hogy néhány nehezen beszerezhető hajtómű és vezérlőmű alkatrészért, amelyek után a dzsavák sóvárognak, és Vattónak fölösleges készlete volt, szerezzen jó pár droidot. A fiú suhanóval menjen ki a tengerre, ahol délkülül találkozik a dzsavákkal, kösse meg az üzletet, és napnyugtára térjen haza. Semmi elcsámborgás, semmi bolondozás. Vattón még nem bocsátotta meg neki a vereséget és a legjobb verseny gondolája összetörését, és ezt éreztette is a fiúval. Ha nem tudsz egy szárt is cserélni, akkor a droidokat gyalogosan terelt haza. Vattó ide-oda röpködve osztogatta a parancsokat. Ha nem bínak eddig elgyalogolni, akkor nem is jók semmire. Pedünk el. Át ne verjenek a hírneven forom kockán. figyelmesen hallgatta és bólogatott, amikor kellett, mint ahogy már tette évek óta. Még alig múlt reggel és bőséges idő állt a rendelkezésére. Sok sor cerebelélt már a javákkal, és pontosan tudta, mit kell tennie, hogy a legjobbat hozza ki a lehetőségekből. Sok minden van, amit vattó nem tud anakin Skywalkerről, gondolta magában a fiú, miközben kiment az ajtón a suhanóhoz, hogy megkezdje az utazást. A sikeres rabszolga életrüke, hogy az ember olyasmit is tudjon, amit a gazdája nem és amikor eljön az ideje, felhasználja ezt a tudását a saját javára. Ezen kívül remekül értett a gépek szét és összeszereléséhez, és amit ő javított meg, az jobban működött, mint az előtt. Azonban az a különös képessége vált a legnagyobb hasznára, melynek révén érzékel dolgokat. Beléjük látott a hőmérséklet, a reakciók és a szavak változásain keresztül. Rá tudott hangolódni más lényeg gondolkodás módjára, olyan közel tudott kerülni hozzájuk, hogy szinte azelőtt megérezte, mire gondolnak és mit fognak tenni, mielőtt bármit is tettek volna. Ez nagy segítségére volt a Javákkal történő alkudozásban is többek között, és határozott előnybiztosított részére, amikor vattó nevében csereberült. Anakinnak volt még pár fontos titka, amelyeket úgy szintén nem osztott meg a gazdájával. Az egyik az a protokoll droid volt, amelyet ő alakított át a hálószobája munkapadján. Már meglehetősen előre haladott állapotban volt, mert bár még hiányzott a burkolata és az egyik szeme, fel tudott állni, tudott járni, és az intelligencia meg a kommunikációs processzorai remekül működtek. Elég jó arra, hogy elvégezze azokat a feladatokat, amelyekkel megbízza, döntötte el, vagyis hogy vele tartson a csereüzlethez. A droid képes lesz kihallgatni a gyavákat, amikor azok egymással társalognak saját zagyva nyelvükön, amit anakin nem valami jól értett és beszélt. Ezáltal tudni fogja, hogy a dzavák megpróbálnak elcserni tőle valamit. Vattó semmit sem tudott a droidról, és nem is fedezheti fel a létezését, ha magával viszi a dűnetengert. A második és fontosabb titok azzal a verseny gondolával állt összefüggésben, amit éppen épített. Csak nem két éve dolgozott rajta, darabdól darabra szerezte be az alkatrészeket, és egy régi fészerbe szerelte össze a rabszolgaszállás mögött. Az anyja, aki tudatába volt a fiú, szerelgető szenvedélyének engedte. Nem látott benne semmiféle bajt, ha engedi a fiának, hogy ezt bütkölgesse szabad idejébe. vattó pedig semmit nem tudott a gondoláról. Ezt a fortíjós rejtegetést egy megérzés sugalta a nakinnak. Tudta, hogy akár csak a droid esetében, ha bármiféle értéket jelentene, vattó elvenné tőle. Így hát nagyon ügyesen úgy álcázta, mintha csak egy halomócskavas lenne, és az álcázás remekül sikerült. Az anyja úgy hitte, hogy Anakin minden elszántsága és munkája ellenére ez a gondola sohasem fog működni. Csupán egy gyermeteg elfoglaltság, egy kisfiú álmodozása. Ám Anakin Skywalker számára ez jelentette az első lépést élete nagy tervében. Megépíti a világ leggyorsabb gondoláját, és minden versenyt meg majd vele, amint csak elindul. Aztán legközelebb egy vadászgépet épít, és elszágold vele a tatóinról más világok felé. Magával viszi az anyját, és keresnek maguknak egy új otthont. Ő lesz minden idők legnagyobb pilótája. Repül majd az összes létező űrhajón, és az anyja hamarosan büszke lesz rá. És egy nap, amikor mindezt megteszi, már nem lesznek rabszolgák. Szabad emberként élnek majd. Gyakran gondolt erre, nem mintha az anyja a legcsekélyebb módon is bátorította volna ezzel kapcsolatba, vagy mintha lett volna oka úgy vélni, hogy ez megtörténhet, hanem csupán azért, mert a lelkeleg mélyen hitte, hogy ennek így kell majd történnie. Most is erre gondolt, miközben a suhanóval Moszeszpa utcájén manőverezett. A protokoldoroid a hátsó utas részben ült, akár egy bőr nélküli fémcsondvászt, és meg sem mozdult, mivel Anakin kikapcsolta az utazás idejére. Arra gondolt, miket tesz majd, mi helyeken jár majd, mi kalandokba vesz részt, és hogy miként fogja kiélvezni a sikert, amikor beteljesednek az álmai. Kiért a városból a suhanóval a sigatagba, ahol a tatuin kettős napjának perzselő heve vibráló hullámokban emelkedett fel, és a fény fehér tűzként verődött vissza a suhanó fémfelületére. Két órán keresztül tartott keletnek, mire elérte a dűne tenger szélét. A dzsavákkal való találkozás helyszínét Vattó még előző nap pontosította a rádion. A dzsavák a mokociklánál sziklánál fognak várni rá, egy magányos kő alakzatnál nagyjából a homoktenger közepén. A fiú szorosra húzta a szemüvegét, kesztyűjét meg a sisakját, nagy gázt adott, és szélvészként suhant a déli hőségben. A dzsavák már vártak rá roppant méretű homokjárójuk a szikla árnyékában parkolt, az üzleterésre szántroidokat droidokat felsorakoztatták a járművük rámpáján. Anakin a várakozó apró kámzsás alakok közelébe állította le a suhanóját, és miközben azok sárgányfénylő szemmel bámultak felé a csukjájuk alól, kikászálódott. Bekapcsolta a protokoldroidot és utasította, hogy kövesse. Az engedelmesen lépkedő droiddal a nyomában elsétált a felsorakozott szerelő droidok sor előtt, és gondosan szemügyre vette mindegyiket. Amikor végignézte őket, félrevonta a droidját. Melyek a legjobbak c 3 kérdezte. Azért a hármas számot adta a droidnak, mivel egy kicsit családtagnak tekintette, s ő volt a harmadik, az anyja és maga után. Ó, nos, almakim gazda! megtisztelő, hogy engem kérdez, ám én sohasem merészelnék arra betemedni csekély tudásommal, hogy az ön tapasztalatához mérjem magam. Ám bár körülbelül 5100 különböző típusú droidról rendelkezem ismeretekkel, továbbá 5000-nél is többfajta beépített processzorról, tízszer annyi csipről, és csak azt mondd meg, melyek a legjobbak. Sziszegte Anakin az orra alatt. Elfelejtette, hogy c elsősorban és legfőképpen egy protokoldroid, aki bár széles körű tudást hordoz, meglehetősen körülményes és udvariaskodó az emberekkel. – Melyek legyenek azok C-Stripio? ismételte meg. – Balról-jobbra, mondd a számukat! c megtette. Oh, – Ó, hajtja, hogy részletezzem a képességeiket és a specialitásaikat, Anakin gazda? – kérdezte aggályoskodón oldalra billentve a fejét. Anakin egy legyintéssel lecsendesítette, ahogy a dzsavák főnöke közeledett. Alkudoztak egy darabig, s közben Anakin pontosan érzékelte, milyen messzire mehet el a dzsaváknál, melyik droidról szeretnének nagyon megszabadulni, és hogy mennyire szeretnék megszerezni a cserébe kínált holmikat és a Java egyik vigyázatlan, társainak szánt megjegyzéséből c 3 azt is kihámozta, hogy a legjobb droidok némeike még a járkány belsejében van. Persze a Java főnök dühösen vartyogott rá, de az elszólását már nem vonhatta vissza. Három újabb droidot hoztak ki, és Anakin c 3 val az oldalán ezeket is alaposan szemrevételezte. Ezek remek modellek voltak, és a Javák nem szívesen cserélték volna előket. Mindenképpen pénzt szerettek volna kapni. Anakin és a Zsavák vezetője körülbelül egyforma magasak és súlyúak voltak, és egymáshoz közel hajolva hosszasan vitatkoztak e fölött. Amikor a megegyezés megszületett, Anakin a magával hozott holmik alig több, mint a felétől volt képtelen megválni, míg cserébe kapott két kiváló állapotú szerelődroidot, három működőképes multifunkciós droidot, meg egy sérült hiperhajtó amelyet semmi perc alatt meg tud majd javítani. Szerezhetett volna még vagy két-három droidot, ám a maradék minősége nem ütötte meg Vattó elvárását, és Vattó ezt az első pillantásra kiszúrta volna. Mivel levegőszánt nem tudott beszerezni, Anakin sorba állította az újonnan szerzett droidokat a suhanó mögött. Elhelyezte Szisztrőpiót a hátsó utas részben, hogy tartsa szemmel őket, és megindult vissza Mosseszpa felé. Még alig múlt dél. A kurta menet érdekes látványt nyújtott. Az élen egy suhanó, amely épp hogy a talaj fölött lebegve, lassan araszol előre. Mögötte pedig droidok masíroznak, szögletes léptekkel keményen igyekeznek tartani az ütemet. Ez kiváló üzlet volt annak én gazda, jegyezte meg C. derűsen derüsen, s közben lenem vette egyetlen működő szemét a szerzeményekről. Gratuláció illeti érte! Azt hiszem, a dzsavákat ma alaposan megleckésztette. Megtanította őket egy-két fogásra az alkudozás művészetéből. Hát az az asztromechanikai droid önmagában sokkal többet ér, mint... A droid egyfolytába fecsegett, de Anakin oda se figyelt rá. Elengedte a füle mellett a szavait. Hagyta elkalandozni a gondolatait most, hogy a munka nehéz részét már elvégezte. Még így a droidok tempójában haladva is elérik a dűne -tenger szélét a délután közepén, és még sötétedés előtt moszeszpába lesznek. Marad idő visszacsempészni Sea strip jót a hálószobájába, és átadni az új szerzeményeket Wattónak. Talán ezzel a sikeres üzlettel ismét belopja magát a tojdári kegyeibe. Wattó biztosan örül majd a konverternek. Az ilyesmikhez elég nehéz hozzájutni errefelé, és a sikerül működőképes állapotba hozni, és ezt Anakin egészen biztosra vette: sokkal többet fog érni, mint az összes többi árucikk együtt véve. a központi lapájt, és lassú ütemben kapaszkodtak fel azon az emelkedőn, amely a Xelrix hágóhoz vezetett egy keskeny, széles szájú kanyonhoz, amely a Moszpik-hegységet szeltekedték közvetlenül a dűnetenger peremén. A suhanó könnyedén siklott be a kanyomba, és a droidok fényesen csillogó sorban masíroztak be mögött a napfényről az árnyékba. A hőmérséklet esett néhány fokot, és még a csend is elmélyült itt, ezen a sziklától védett szélvédett helyen. Anakin óvatosan nézelődött. Tisztában volt a sivatag veszélyeivel, mint bárki más, aki moszeszpából jött, bár ő hajlamosabb volt úgy gondolni, hogy biztonságosabb, mint a város. Rodiaiak és huttok négy az egyhez arányban, amikor a telep már kezdett kinézni valahogy és hasonlítani egy kereskedelmi központhoz. Bár akkoriban még egyértelműen a huttok voltak a domináns faj, és a rodiaiak szívesebben maradtak otthon, hogy vállalják a hosszú és meg lehetősen céltalan repülő utat. c folyamatosan csevegett Kérdezés nélkül váltott témáról témára, és semmit sem kért cserébe a folyamatos beszámolóért, csak azt, hogy folytathassa. Annak én úgy vélte, hogy valamiféle szenzoros beszéd hiányban szenvedhet a kikapcsolt állapotban töltött huzamosabb idő miatt. Ezek a protokoldroidok köztudottan elég szélsőséges viselkedésűek. A tekintete hirtelen jobbra vetődött, ahol valami rendellenes, oda nem illő dolgot pillantott meg. Először csupán egy színes alakzat volt a sivatagi homok és a sziklák között, csak nem beleolvadva az árnyékba. Ám ahogy jobban szeműre vette, kezdte felismerni mi az. Élesen jobbra fordította a suhanót, és a nyomában masírozott droidok követték. – Annak gazda, mit művel? – zsémbelődött C-3PO. Egyetlen szemét a fiúra szögezte. – Mosz eszpába a kanyonon jöttünk, nem pedig a... Ó, oh, eget! Ez az, amire gondolok? Gazda, legjobb lesz, ha már is azonnal megfordul. Tudom, szakította félbe úrtán a droidot Anakin. Csak egy pillantást akarok vetni rá. c a aggódva hadonászott. Tíztakoznom kell, Anakin, gazda. Ez nem bős cselekedett. Ha nem tévedek és meg kell mondanom, hogy 99,7%-ban biztosra veszem, hogy egyenesen egy bizonyos. Anakinnak azonban nem kellett megmondania, hogy mi az, ami felé tartanak, mivel már pontosan tudta. Egy Tusken harcos hevert a földön, félig betemetve egy rakás kővel az egyik sziklatövében. A buckalakók jellegzetes külsejét és ültözékét még ebből a távolságból is fel lehetett ismerni. Lazarosda barna ruha, vaskos bőrkesztjű és csízma, derék és töltényöv, rongyokba bugyolált fej sötét szemüveggel és légzőmaszkal és egy hosszú csövű karabély hevert egy méterre a kinyújtott kartól. Friss repedés húzódott le a szírt oldalán, egyértelműen érezve a kő omlás helyét. A taszken valószínűleg odafönt rejtőzött, amikor a kő megindult a lába alatt, és zuhantába maga alá temette. Anakin megállította a suhanót és kiszállt. Szerintem ez egyáltalán nem jó ötlet, Anakin gazda, jelentette ki C-strip éles, dorgáló hangon. Csupán egy pillantást vetek rá, ennyi az egész, felelte a fiú. Óvatos volt és egy picit ilyet is, de még soha sem látott taszken harcost közelről, bár rengeteg történetet hallott felőlük. A taszkenek zárkózott vadnomádok, akik saját birtokuknak tekintik a sivatagot, és azokból éltek, akik elég botorak voltak ahhoz, hogy óvatlanul a területükre merészkedjenek. Gyalogosan vagy banta háton bukkantak elő a sivatagba, oda mentek, ahová akartak, félre első otthonokat és pihenőhelyeket fosztottak ki, megtámadták az utazó karavánokat, élelmet és hasznos holmikat loptak, és úgy nagy általánosságban terrorizáltak mindenkit. Alkalmanként még a huttokat is kirabolták. Mosz a lakossága, akik maguk sem voltak tiszteletre mértő díszpolgárok, szenvedélyesen gyűlölték a bucka lakókat. Anakin még nem tudta, mint vélekedjék felőlük. A róluk szóló történetek elég ijesztően hatottak, ám elég tapasztalata volt már ahhoz, hogy tudja, minden mesének két oldala van, s ő csak az egyiket hallja. A taszkenek szabad vad élete felkeltette a kíváncsiságát, hiszen ez egy felelősség és korlátozás nélküli élet egy olyan közösségben, ahol elvileg mindenki egyenlő. Ott hagyta a suhanót, és a porulját Tászken felé indult. Stripio folyamatosan zsémbelődött, és szólóan idekezett ráébreszteni arra, mekkora hibát követel. Valójában Anakin is tudta, hogy a droidnak igaza van. Azonban a kíváncsisága erősebbnek bizonyult az elővigyázatosságnál. Mi baj származhat abból, ha csupán egy kurta pillantást vet rá? Felszínre tört benne az érdeklődő kisfiú, és átvette az irányítást. Majd elmesélheti a barátainak, hogy megnézett egy tasken harcos közvetlen közelről. Elmesélheti neki, hogyan néz ki egy igazi buckalakó. A taszken hasonfeküdt széttárt karokkal oldalra fordult fejjel. Kődarabok és hulladékok vették alteste jelentős részét. Egyik lávát egy jókora szikla darab temette maga alá. Anakin óvatosan odament a karabélyhoz, lehajolt és felemelte. Súlyos volt és ormótlan. Erősnek és gyakorlottnak kell lennie, asználójának gondolta. Felfigyelt a puskatuson lévő furcsa karculatokra. Valószínűleg törzsijélek. Hallotta, hogy a taszkenek törzsekben élnek. A halottnak hitt taszken hirtelen megmocant. Egyik kezét maga alá húzva feltápászkodott, és felemelte bebugyulált fejét. Átlátszatlan szemlenség meretlek Anakinra. A fiú gépiesen elhátrált. Azonban a taszkent csak bámult rá néhány pillanatig, szemügyre vette őt, aztán a feje visszaesett. Anakin Skywalker várt, nem tudta eldönteni, mit tegyen. Tudta, mit mondana Vattó, tudta, mit mondana szinte mindenki. Tűnnyinnen, már is! Letette a karabét a földre. Ez nem az ő dolga. Tette egy lépést hátra, aztán még egyet. A taszkem megint felemelte a fejét, és rámerett. Anakin visszabámolt rá. Érzékelte a fájdalmat a fickó tekintetébe, pedig a szemüvegtől nem láthatta a szemét. Érezte a kétségbeesését, a szorultságát, a tehetetlenségét a szikla alatt, megfosztva a fegyverétől és a szabadságától. Anakin a homlokát ráncolta. Vajon az anyja is azt tanácsolná, hogy táguljon innen? Vajon mit mondana ha itt lenne? – Sripió! – kiáltotta oda a droidnak. – Tere ide mindenkit! Szi Sripió minden lépésénél hevesen tiltakozva összeszedte az újonnan szerzett droidokat, és odaterelte őket a kiterült Tászken közelében álló fiúhoz. Anakin a droidokkal leszedette a Tászkenről a kisebb-nagyobb köveket, majd a suhanó erejének segítségével megbillentette annyira a hatalmas sziklatömböt, hogy kihúzhassák alolla a fickót. A taszken rövid ideig eszméletén volt, de aztán besüllyedt az öntudatlanságba. Anakin utasította a droidokat, hogy kutassák át a taszkent, hogy van-e más fegyvere, és ez alatt biztonságos távolságban tartotta a karabét. Míg a taszken nem volt magánál, a droidok hanyat fektették és megvizsgálták a sérüléseit. Az a lába, amelyet a szikla maga alápréselt valósággal szétlapult. A csontok több helyen eltörtek. Anak láttal a sebeket a szakat között. Azonban nem ismerte a taszkenek élettani jellegzetességeit, és nem igazán tudta, hogyan lássa el a sérüléseket. Itt csupán annyit tett, hogy a suhanó első található sinne rögzítette a lábat és bekötözte. Aztán leült, hogy átgondolja, mit tegyen ezután. A fény egyre gyengült. Túl sok időt töltött el a taszkent kiszabadításával, és most már nem fog pába érni alkonyat előtt. Sötételésre kiérhet a dűnetenger pereméről, de csak akkor, ha a taszkent itt hagyja, egyedül ellátatlanul. Annak én a homlokát ráncolta. Tudván, miféle lények kószának a sivatagban sötétedés után, ennyi erővel akár élve is eltemethetni a fickót. Így hát előhozatott a droidokból egy kicsi világítóegységet a suhanóból. Amikor leszállt az alkony, bekapcsolta a lámpást, és egy hosszabbítóba csatlakoztatta az energiatelepeket, hogy égjen egész éjszaka. Aztán feltépett egy régi, szárított élelemmel telt csomagot, és szórakozottan elrákcsálta, miközben az eszméletlen taszkent bámulta. Az anyja már biztos aggódik, vattó örjönket, Azonban mitketten tudják, hogy képes vigyázni magára, és várni fognak napkeltéig, mielőtt bármit is tesznek. Akkorra pedig remélhetőleg már úton lesz hazafelé. Mit gondolsz, rendben lesz? kérdezte C. -Strapiot. A suhanót és a droidokat a fénykörön kívül eső szikla takarásába helyezte el, hogy ne legyenek szem előtt. C. pió viszont maga mellett tartotta. A fiú és a droid egymáshoz közel húzódva ültek a fénykör egyik oldalán, míg velük szemközt a taszken továbbra is mozdulatlanul hevert. Attól tartok, hiányzik a szükséges orvosi kiképzés és információ ahhoz, hogy exakt választ adjak a kérdésére annak gazda. Felelte c jó, megbillentett fejjel. Ám azt gondolom, ön megtett mindent, ami módjában állt. A fiú töprengve bólintott. És ha már itt tartunk annak én gazda, folytatta a Droid, úgy hiszem, nem kellene itt töltenünk az éjszakát. Ez egy igen veszélyes vidék. De nem hagyhatjuk itt egyedül igaz? Ó, nos, igen, ez egy rendkívül nehéz döntés, mérlegelte szísztré Pió az ügyet. És magunkkal sem vihetjük. De nem ám. A fiú csendben ült egy darabig, és a mozdulatlan taszkent figyelte. Olyan hosszan nézte, hogy szinte meglepetésként érte, amikor a bucka lakó hirtelen megmoczant. Mindez oly váratlanul történt, és készületlenül érte a fiút. A harcos átfordult a másik oldalára, élesen fújta ki a levegőt, feltámaszkodott az egyik kezén, végignézett magán, aztán a fiúra szögezte a tekintetét. Anakin nem mozdult, és hangot sem adott ki. A tasken mereven bámulta egy hosszú pillanatig, aztán lassan ülő pozícióba helyezkedett, sérült lábát kinyújtotta maga előtt. – hello! – mondta Anakin, és megpróbálkozott egy mosolyjal. A tasken harcos nem reagált. – Nem vagy szomjas? – kérdezte a fiú. – Semmi válasz. – Nem hinném, hogy túlzottan kedvelne bennünket – véteszi. Sztripió. Anakin tucatnyi módon próbált beszélgeztést kezdeményezni, de a taszken harcos ügyet sem vetett rájuk. A tekintete is csak egyszer vándorolt el. Oda, ahol a karabély hevert egy ciklának támasztva a fiú mögé. Mondd neki valamit taszken nyelven, utasította végül C. -stripiót. A droid megtette. Hosszasan beszélt a taszkenhez annak nyelvén, ám a harcos továbbra sem reagált. Egyre csak a fiút bámulta, Végül miután C. nem adta fel a taszken rápillantott és egyetlen szótugatott felé. – Ez kedves! – kiáltotta a droid. – Mit mondott? – tudakolta a fiú. – Hát azt, hogy kussoljak! Ezzel véget ért a beszélgetési kísérlet. A fiú és a taszken egymással szemben ültek néma csendben, arcukon a lámpás fénye csillogott és a sivatag sötétje burkolta be őket. Anakin azon tűnődött, mihez fog kezdeni, ha a rátámad. Ez valószínűtlen, ám a férfi hatalmas termetű, vad és erős, és ha sikerülne elkapni a fiút, könnyedén legyűrhetni. Megkaparinthatja a karabéját, és akkor azt tehet vele, amit csak akar. Azonban Anakin valahogy egyáltalán nem érezte úgy, hogy a taszkennek ez lenne a szándéka. A bucka lakó nem is próbált megmozdulni, és jelét sem adta, hogy ilyesmit akarna tenni. Csak ült ott bebugyolálva a sivatagi ronjaiba, arcatlanul a maszk mögött, elmerülve saját gondolataiban. Végül ismét torok adott ki. A fiú sietve c 3 pillantott. – Azt akarja tudni, mi a szándékod vele, én gazda? – fordította a droid. A fiú zavartan méregette a tászkent. – Mondd meg neki, hogy nincs semmilyen szándékom, csupán segíteni próbálok rajta. C. Stripio elismételte ezt taszken nyelven. A férfi hallgatott, nem felelt, nem is szólt többet. Anakin hirtelen rádöbbent, hogy a taszken fél. Érzékelte ezt a hangjában a testtartásában. Ittül sérülten és fegyvertelenül, kiszolgáltatva Anakin kényére, kedvére. A fiú megértette a taszken félelmét, de alaposan meglepte. Valahogy nem illett hozzá. A lakókat mindenki rettenthetetlennek tartja. Ráadásul ő nem fél a taszkenektől, pedig kellene, de mégsem fél. Anaké Skywalker nem fél semmitől. Vagy mégis? Miközben belebámult a sötét lencsébe, amely eltakarta a taszken harcsos szemét, megvitatta magában a dolgot. Legtöbbször úgy gondolta, hogy nincs semmi, ami megijeszthetné. Legtöbbször úgy gondolta, hogy ő elég bátor ahhoz, hogy sose féljen semmitől. Ám tudata a legtitkosabb zugába, ahol olyas miket rejteget, amiket nem szándékozott feltárni senki előtt, tudta, hogy ez csak önállítás. Igaz, önmagát nem férti, az anyját viszont néha igen. Mi lesz, ha valami történik az anyjával? Mi lesz akkor, ha valami iszonyatos dolog történik vele, amit ő nem tud megakadályozni? Érezte, hogy vart borzongás fut át a gerincén. Mi lesz akkor, ha elveszti őt? Mennyire lesz bátor akkor, ha hirtelen elveszíti azt a szemét, aki a legközelebb áll hozzá az egész univerzumban? Ez persze sem fog bekövetkezni. Ez nem történhet meg. De mi van, ha mégis? Rámerett a taszken harcosra, és az éjszaka mély csendjében érezte, hogy a magabiztossága megremeg, akár egy széltől megrángatott levél. Végül álomba zuhant és különös dolgokat álmodott. Az álmok váltakoztak, átalakultak, és különböző történetek elevenedtek megeközben. Számos személyiségé változott álmai folyamán. Egyszer lovakként küzdött olyan sötét és anyagtalan lények ellen, hogy nem is tudta azonosítani őket. Aztán egy űrcilkáló pillótájaként vitte a hajót a hipertérbe, és teljes csillagrendszereket ugrottak át útja során. Aztán egy roppant sereg nagyhatalmú és félelmetes parancsnokaként tért vissza a tatuinra hajók és csapatok élén, hogy felszabadítsa a bolygó rabszolgáit. Az anyja várta őt, mosolyogva kitárt karral. Ám amikor megpróbálta megölelni, eltűnt. Buckalakók is felbukkantak az álmaiba. Ők a legvégén jelentek meg, egy maroknyi félelmetes alak karabélyokkal és szúrásra kész szigonyos rudakkal. Csendben szemlélték, mintha azon töprengenének, mit kezdjenek vele. Ekkor hirtelen felriadt. Minden mással összetéveszthetetlen veszélyérzet ugrasztotta fel. Zavartan és remegve nézett körül. A világító egység szinte teljesen leégett. A hajnal elő halvány ezüstös csillogásában álmaiból megelevenedve, sötét, arztalan buckalakók gyűrűjében találta magát. Anakin nagyot nyelt. A taszken támadók mozdulatlan szoborként rajzolódtak ki a hajnali fényben. A fiú arra gondolt, hogy közöttük és elszaladt, de rádöbbent, hogy ez ostoba kísérlet lenne. Esélyesen volt. Mindössze annyit tehetett, hogy várt, derüljön ki, mi a szándékuk vele. Torok hangú motyogás hallatszott közülük, és fejek fordultak az irányába. A sorok közötti résen Anakin csak annyit látott, hogy egy alakot emelnek fel és cipelnek el. Valószínűleg az a harcos beszélt a társaihoz, akit Anakin megmentett. A többi taszken habozott, aztán lassan hátrálni kezdtek. Másodperceken belül eltűntek. Napfény kúszott be a Moszpik sötét tömegének repedéseibe, és Anakin azon kapta magát, hogy C-3PO beszél hozzá viharos sebességgel hadarva, miközben fémkarjaival vadunk hadonászik. Anakin gazda elmentek. Ó, milyen szerencse, hogy életben hagyták. Hála az égnek nem bántották. Anakin feltápászkodott. Taszken lábnyomok látszottak mindenfelé. Gyorsan körülnézett. A suhanó és a dzsaváktól szerzett droidok bántatlanul álltak a nyúlvány alatt. A taszken karabéja eltűnt. Most mihez kezdünk, Anakin gazda? Szűköl c Anakin végignézett az üres kanyonon, a magas, töredezett sziklafalon és a ragyogó égen, ahol már elhalványultak a csillagok. Hallgatta a mélységes csendet és hihetetlenül magányosnak, sebezhetőnek érezte magát. Hazamegyünk. Suttogta és már is megmozdult, hogy szabának álljon.